Bimila tamazazpiko urriaren ogoita zazpiana atxaleko hiruak eta oita zazpitan kataluniako errepublika alagikatu zuten joanen den ostir alian bedaz, ondotik, generalitatea edo kataluniako parlamentua desegin eta auteskundeak deitu zituen Mariano Rajoy Espiñako lehen ministroak horaitika intzina zer, ondoko horrenetan e agituko ote da. Egu eraren aztertzeko, gurekin aritz galagaga Bartzelonan den Unibertsitateko erakaslea eta Jose Luis Aizpuru, Euskal Iratiauetako redaktore burua. Egun hon biex? Egun hon bai. Bai, egun hon guzti egin. Hala, beraz, zurekin hasiko gira aritz galagaga eh, Bartzelonan baitzira, lehenik, eh, joan den ostiraletik, ze giro zenitzenak ahak ikan? Ba, giro, bero, haik eh, ere, jende, jende bate oso poziek eh, antzaba ostiraleko aldarrik apen horrekin, beste batzuk ezein beste, segura eski ba, ba gogo bentzagoarekin edo, baina giro bero hain ondik batzuk eta beste ba, ikusi dute iritsi edo ba, egiazko ordua, edo benetako mobilizazioaren ordua, eta atzo adibide ba, adibidegarri bat ikusi genuen, hemen e, Bartzerunako kaleetan, ba, miliaka eta miliaka unionista e, katalanen e, manifestazio herralde horrekin hala galenna sut peagada aritza galaga hurbiltzen alt zirenen zornagailutik ala schoino um, ob, schoinoaren obetzeko eta beraz eganduzuna eh, atzu unionistek indute manifestaldi haundia independentzialarikatu denetik oxialetik zerbait alatu dea uh, zenitzen da jendeek imitazioak hilana eh, be kataluniako republikan biziela E, aldatu zaun utzi gauza praktikoetan bezat gauza gutxi aldatu dira ostigaretik ona esan nahi dute ez ta ezer gertatu e, katalaniako gobernuek berak ez ezer egin independentzia hori efektifo egiteko edo aldatu den gauza bakarra da jendearen animoa kaso batez ere independentzia saleen animoa eta enuke esango benetako pos leharketa bat edo izan denik baizik eta poz nolabait eutsi edo edo heldu gogor bat, kontenitu eh, bat eh, enabaritzen dut hemen jentearen artean, ez independenti, independentiztien artean, eh, ez, da, o, ez da izan ora eklosio eta boskari ondiri, ez kaleetan, ez ostiradean bertan, independentzia uste zaldarikatu zen egun horretan eta eta beraz gauzak, ba, ba, zoritxarrez, orain estatu katalan berri honekin edo, ba, ez dira oso diferenteak, egin. Eh, mm -hmm. Pasaren astean, ba, España komunarkia erdene, pean ideundanetik ez. Eta, Jox Luiz Eizpuru, eh? dugu, Mariano Rajoyek bere ala, independentsia declaratu notik, kendu kenduzituela presidentea, piztomant eta bere gobernu kideak, beraz, uai, da. presidente beraz, gaurikun katalunian. Horri da, <golita> galderan, nordak orpresidente. Normalki eh bako, bakoitzaren ikuspegin arabera, independentisten arabera, eh Carles Puigdemonda eta jaraitzen dut presidente izaiten eta adibidez larun bat eh honetan eh, alako deklarazio bat egin zuen eh Catalunya aurrean Carlos Puigdemondek eh deklarazio grabatu bat eta bertan presidente egixara mintzatu zen galdegiteko pazientzia eh uh, galdegiteko uh, errespetua eta azken finean azpimarratzeko berak zehitze zula presidentei saiten eta Espainiarikiko desobedentzia jestu bat eginez aldiz eh uh, independentziera kontrakoen arabera argita garbi Espainiako gobernuak kargutikendu du Kataluniako gobernu oso eta beraz eh uh, hontan Mariano Rajoy litzetik presidente baina badakigu ere Mariano Rajoyk Zoraya Sanz de Santa Maria presidente Horaren gain eman duela Kataluuniako Autonomiaren gobernu osoa. Hala beraz, Zoraya Sanz de Santa Mariaren gain ardura hori beste ardurak soin atuko ditu beraz Espainiako Gobernuak. Beraz telekomunikazioen zentro osoa beraz... Eh... Eh, Zorre izan de Santa Maren gain izanen da, baita ere Kataluniako informazioaren segurtasunaren zentroa hotsu inteligentzia zerbitzu guztiak, sondaiak eta inkeztak egiten dituen institutua, E, mozo edo polizia Autonomikoaren kontrola ere Espainiako Barna ministroaren gain da. Hezkuntza e, ez, ministerioioak beraz generalitataren hezkunttze ez, eta kultura egitura guztiak bere gain ukanen ditu. Zutape Ministerioak berriz portu, trenbide, aireportu eta autobiden kudeak eta bere gain hartu du. Eta baita ere, generalitateak buru prozesua babesteko sortua zituen nazioarteko egitura guztiak eta bestelako egitura guztiak e, dese egin ditu. Eta larun batean, eh? besteak beste, pizdemont presidenteak egina geraldian, president gixara mintzatu zen, gobernoaren egoitza batean, beraz noraino joanen da, shak eduko hori, joxoriza izboru. E, Egia erran, mintzatu zelarun batean, etze mintzatu Bartzelonako egoitza nagusitik, nik uste, haritzek e, e, zion bezala ez, e, ez da izan e, sekulako leherketa, nik uste jendean kontziente baita e, egoera biziki zaila dela, errepresioa hor bertan dagole eta hauzi bideak gaur bertan martxan emanen didela. Beraz, e, zuhurki jendea mintzatzen da, eta Kataluniako presidentea ere larumatan zuhurki mintzatu zen, espaitzuen bere deklarazio, e, deklaraziori egin e, ka, generalitateko egoitza nagozitik, barcelona baizik eta e, Girona bere zorterriko egoitza batelik egin zuen e, deklarazio ere grabatua izan zen, eta azken finean, E, hori bain, jeztu bat izan zen, erranez ezuela kargu gabetze hori, Espainiako gobernoren kargu gabetz hori ezuela onartzen eta president gixara ere e, mintzatzen zela eta orain azten da benetako e, leia bat ikusteko legalitatea noren alde dagoen, eta e, nork duen askin finean irabaziko partidau. Kataluniako errepublika larrekatua izan da joan den Ostiralean, urriaren ogoita zazpia 2008 zazpi, atxaleko iruak eta ogoita zazpitan egun historikoa Kataul Katalunian, beinan bakigu, eh, sokatira hondibat badela han, eta atzo bertan unionistek manifestali jendetsu bat zuten Barcelonaan, hortan e, parte hartu zuen Dolorz Monserra usasun ministroak Espainiako Gobernuaren izenean, eta e, bera baliatu da manifestazioaz, e, beraz e, Galleiteko, uh, Kataluniako parlamentuko funtzionarioa er, eta lehuan edo legearen aldean egoiteko, beraz, aritz galahaga, eh, guri gomita zira goizuntan Jose Luis Aizpuru, eskuali ratietako uh, erredaktore buruarekin, aritz galahaga, zuzira eh, erakasle eh, Barcelonako unibertsitatean, beraz, eh, zer egan haidu, belur da, Espainia funtzionarioek Katalunian blokatzen aldutela egoera, egiazki, edo egiazko eh, blokatzea antik jiten aldela? Eh, universitateko irakazen nahi, segi eta, zorionez ez funtzionario, beraz, nire lanbindida, nire postua, momentuz ez dut arrisku arriskua dagoenik, ez baina orain e, seriotan egiatan, e, nik uste prozesu soberanista honen guziaren e, zau harrietako bat izan da, zira-ziratik, e, gaurko dugun erarte, nolabait e, ez bakarrik katalunieko instituzioak, baita Kataluniko instituzioetako langileak, gau da, funtzionarioak, babestea, ba, Espainiako legeetatik etorzi dezken eraso eta eta, eta zigorren kontra ez. Eta, eta nik ustezen zuerretan, ba, tira, ustirareko independentsia larrikapen hori bera ere, e, nolabait ez legezko proposanen bat zen eurrian, hau da, parlamentuak berez e, erabakidik edo legerik onartu ezuen eurrian, Ba, besteak, beste, ba, funtzionarioak eta goi funtzionarioak eta gobernuko kargu eta barrekoak, ba, besteko beste neurri bat dela, ez? Beraz, horre sortzen da handi bat, hau da, desobedientzian hona praktikatu baldineta desobeditzeko e, unean, unean dauden horiek nagusiki, ba, estatuaren angileak, edo kataluniako administrazioen angileak, ba, ez badute paus egiten zentzu horretan, ez, hau da, e tira, ikusteko dago, eh, petengizan dut mezelak, gaur hauziak e, e, eta kereinak eta sartuko irakartean, eta sego eskiba putzemon presidentea berakere errebolta errebolta akusazio pean, ba, ausitarra eramango dute, eta, eta bar, baina, adibidez, biarra, aste artean, normalean, gobernu bilera bat egotean da, azte artero eta ikusteko anabat, bat irak, e, gobernu kokine, adibidez, bilera hori, normale ingote duten, joan gogote hori izango ditzateke nola desobedientzia, e, ekintza, e, publiko eta, eta nabarben bat, edo egin gauten, e, ba, orain arte egin duten bezala, nola baita Espainiako degia ekin diteko, ba, ba beste mekanismoren bat asmatu ez. Beraz, funtzionariak borda dune, zain e, gerraren lehen-lerroan, baina beti ere nola baita e, alik eta babestuen, e, baien eskubideak eta dependantziko muskua. Greba mugimendua eritz galagagan tolatzen uh, ari da edo ari dute uh, Omniun eta ANC erakundeak? Greba oso okorezpanaiz, eh, gaurko egunerako eh, konbokatu zuen menkatabineko eh, sindikatu ez nagusi eh, batek, baina azken egunetako gora eta ikusita bertan bera geratu da, goora izango horiaren hiruan oso quer ezpandatuan den edo tira gobernuetik geldialdi horrokor bat egin zela eta eta oso oso masiboa izan zela oso arrakastatua zentz horretan baina momentuz datu zeru goitarako ez nik daki dela ez dago alako ekintzarik planteatuta horrek era no bai sortzen dit niri ba batira hemendik aurrea praktikatu beharreko desorientzia horren aurrean ba Ba, ba, benetan ez, ze jarrera hartuko duteen katalanik, ez badago protestarik, ez badago grebean unik ez badago ezer, e, egoerak gaur jarraitzen badu pasa austrialean bezala, ba, ez dakit nik independentsial apen hori, gero praktikan zertan, e, zertan geratuko dute den. Mm -hmm, Agariko. Uh, Dioxe-luiz, aizpuru, eh, ostia nahi dugu se kontrol mota hartuko eta hartu duen Espainiako gobernuak, uh, ala ere, eunta bergoi tamaboz artikulu hori, agertu zen, edabide publikoen kontrola hartuko hotedu? Aztapen maten errantzen baietz, edabide eh, publikoa beraz eh, TV2 eta Katalunia Radio edabide eh, publikoen kontrola beraz eh, hartuko zuela gobernuak, baina eh, azken eh, azken orduko informazio arabera ez luke kontrol zuzen hartuko, errenen baita, eh, orba da, korporazio publikoak korporazio horrek du beraz kudeatzen eh, telebista eta errati publikoak eta aldere sozialistak, E berroita dubroita mavozer garren lege famatu hori babesteko jarrizuen baldintzetako bat izan omentzenen gobernuak ez ezalahan beregain hartu ez hitzazena beregain hartu edabide publikoa beraz badirudi hori e, engaiemendure hartu duela Eta, eta ikusiko da. Gero hala ere generalitate osoa interminitua edo, edo autonomia berta bera gelditu denez legeez, ikuste horrek ere eragina izango dula zeharka bada ere ehadide publikoikiko. Marianora joiek beraz, zea Menduaren 21ean Auteskunde autonomikoak deitu ditu independentziaren aldeko taldeek zer eginen dute? Galdera handiago ere, boikotatu edo presentatu Joselu Saizporu? Ba, bai, ez da hinsa erantzutea. Um, Atzoa dibidez hemen e, kup mugimendu antikapitalistako zenbait kide, hemen gipuzkoan genituen, e, rehus errikoak, e, debara jintziren, eta olako ekitaldi bat antolatu zen, eta hor, ez zuten atirik itxi, eta e, badira, badituzte aldeko eta kontrako iritziak erra aurkezten baldin badira, Espainio gobernuak e, antolatutako hautezkunde batzuetara, e, onartzen dute Espainiako legedia zeharka badara, baina onartzen dute. Eta egia da, errepublika onartzen da, e, beraz, hor bada kontra esan handi bat. Baina egia da, bestalde ere, ez aurkesteak, bai dituela horreizku handiak, ranabeita gaur eguneko autonomia e, geldituko litzatekeela e, independentziaren kontrakoen esku, autonomia osoa, ez balira, aurkeztuko. Eta nik e, eta gainera kupekoa dira batez ere e, autuzkunde e, eta ez aurkesten aldekoak direnak el teorian, baina atzo ate bat irikia mantzuten eta nik bukaeran eroakiko dela, eta behar bat trompatzen egin, eroakiko dutela, aurkeste autuzkunde horietara, eta epeak biziki fite dira, eta orkestea autizkonditorea etara, eta hor leia politiko baten berriro zartzea, habendoen e, oite, oite, oite batak autizkonditara, baina anartean, data hori heldu arte, nire ustez, gakoa izango da baitera aritzek zion bezala, zen nolako e, desobedientzia gestuak egingo diren. Eta hor izango da, nire ustez, leia importante bat, e, desobedentzia bak, Que desobedientzia eta ingo denez, eta ze, ze, ze eratakoa izango den, zen neurrikoa izango den desobedientzia hori, eta horrik usiko da, ze pulso duen, eta eta Katalunio gizartaren zati handi batek, noraino pres dagoen joaiteko. Desobedientzia ez balitz egiten, eh? aritze galarraga, egan nahi du kampaina bat balitzatekela, labura, EPE akordira, abenduaren ogoita baterako, Pentsa diteike, Spaniak ala ere, egin ala eginen duela ebe, ineten, independentisten ahalen uh, mugisteko, behar bada ilegala bilakaziz, ez da alderdiak, behinan, edo ne uri batzu hartuz, jende uh, batzuen ez aurkesteko, karrez puxte mont bezala edo beste batzuen bezalan, nola uri ikusitake, hori desauben entziarik ez balitz. Mm -hmm. Horre, bai klabeetako bat, nik bat, alde batetik deso egin zieda, baina gero beste bat izan daiteke, bain zuzenean, Madrileko gobernuak zer neurri edo ze... ze, ze a, di, zea neurri hartzen dituen, hautezkun hori begira, ze nik azken orduetako erreakzioak eta ikusita, ez bakarrik blokein e, unioniztan esan dezagun, hor e, noskipozik daude, hautezkun batzuen e, deitzearekin, Baita alde, alde independentizten edo bloke independentizten ere, jendea ez dut oso kontraekusi, hau tezkunde horien kontra. Ikusi, e, orien, kontra a, ez desa honastu, e, independentzia besperan bertan, eta goizean, e, utzen e, e, mo, nik uste bazuela akordio moduko bat madrineki, bain zuzen ere hau tezkundeak eta goratzen bazarete, E, Ostegun goizeko zurnomurrua hori izan zen, eh? Puigdemont presidenteak berak hautez kundeak, enzuzen eh, eh, ere, abenduaren ogeirako eh, deituko zituela. Gero hor, tartean ez dakiz erpasatzen, zer, zer eh, iritzia aldara zizioen Puigdemont presidentari, baina azkenen, ori, biara munerako, ba, independentsia aldarek bat, egin eh, mm -hmm. eh, zuten eh, parlamentu. Beraz, horre, Madridek zer egiten duen, eta Katalanak ba, erreakzioz zer egitera behartuta, Egon goteiren, baina nik ez ditut ikusten alderdi gehienak, denak ez esateatik zekulpen e, jarrera ere orpepeka izan esan bezala, ba, ba min eguarritun hau gintzat, e, dautezku netara orkesteko aukera hori e, ikusten dutela, eta ez ditut ikusten oso oso triste edo oso azerre erabaki horrekin, e, kontrara nahiko... Hori izan daiteke nola baita, ba, askok deziozute irten bide, irten bide lazai eta baketxuagoa, eta euskalo adostutako irten bidea ere izanote daiteke. Joselo Izaizpuru laburki bukatzeko epeak hor dira, laburak, hauzi bideak ere bai, zer nola aurri ikusitaikea emendik abenduaren ogoita batera? Bu, alde batetik beraz, e, karrikak bero izango dirila nere ustez, hori da ikusten dena, bero, baina biti azpimartzen duzela modu baketsu batean, Gero bestetik beraz EPeak ezarron eh, 18 aitsin, eh batetik azarron 7 aitsin aurkeztu beharko dira koalizioak hauteskundetara aurkezteko. Azarrak 7 aitsin koalizioak eta azarrak 18 aitsin eh, alderdi politikoek aurkeztu beharko dituzte beren eh beren izenak. Beraz EPeak biziki laburrak dira eta bestetik Espainiako beraz eh, Eh, Espainiako Audientzia Nazionaleko Prokuradorak goizontan aurkeztuko ditu sedizio eta eh, errebelio eh, akusazioak eh, goizontan aurkeztuko ditu. Eta nere ustez, eh, Kataluniako lege biltzareko maineko presidente eta bere ondokoek dute lehen kolpea jasango. Ja, ikusi berda, eh, akusazioa bizik leharga direla, ogoi tamar urte harteko kartzelazioa eriskatzen dutela, eh? Hala, bez uh, goizuntan, uh, ipotesietaz uh, aizan gira, neokestakin ola joan enden. Afera, ala ere, entxatu gira argitzera, tetaskertzen zaituztegu, haritze gala eta jose ruiz aizpuru.